Брати Капранови. Забудь річка. Роман. Серія «Читацький клуб». Київ. Видавництво «Нурадрук». 2016 рік. Читає Людмила Нічик. Анотація. Троє молодих людей завдяки гримасі долі потрапляють на війну під одним іменем – Степан Шагута. Комсомолець воює у дивізії Галичина, син офіцера УНР – у Червоній армії, а польський жовнір – в УПА. Багато років тому випадково зустрічаються двоє їхніх нащадків, і між ними спалахує кохання. Герої ведуть родинне історичне розслідування трьох доль, які переплуталися і стали фактично однією потрійною долею – долею українця у Другій світовій війні. Назва роману походить від старого язичницького символу «Забудь річки», що розділяє світ живих та світ мертвих. Саме така «Забудь річка» протікає між поколіннями у кожній українській родині. Серія заснована в 2013 році. Кейт Ми прийшла карта «Нароковац» «Став я свого неня дошиковаць! Неню ж ти мій, неню! Вчинь ми таку волю! Іди за мене служить на ту войну!» Українська народна пісня. Під колесом раптом щось голосно бахнуло. Глухий удар струснув корпус машини, і одразу за ним другий, мов би, першого було недосить.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 Мама, неначе у дитинстві, одразу заквактала Треба подивитися у дзеркало, щоб у дорозі не трапилось чогось. І вона, доросла жінка, навіть зазирнула до нього мимохідь, хоч в голос, і заперечила. Ну що ти, мамо, справді? Ще зі школи, коли забуде щось, мама завжди примушувала заглядати у дзеркало, щоб підманути долю. Буцім-то повернулася, щоб поправити зачіску чи щось таке. Уляна не могла зараз згадати, чи спрацював цей нехитрий трюк у дитинстві, та й які тоді могли статися неприємності. Хіба трійку отримаєш з контрольної? Але зараз домашній мамин спосіб не допоміг. Щось таке сталося. Уляна дисципліновано заглушила двигун. Затягла ручник... І тільки потім відстебнулася від крісла та вийшла на дорогу, озирнувшись про всяк випадок через плече. Ну, просто зразковій водій. Але навіть зразкові водії не застраховані від дорожніх пригод, навчав інструктор, і він, зараза, мав рацію. Сутінки тільки но впали на землю, тому за ліхтариком можна було не лізти. Ба й без ліхтарика було видно, що колесо пробите. Машина характерно перехнябилася на один бік. Але тільки коли обійшла машину, Уляна зрозуміла, що все значно гірше, ніж могло бути. Бо пробитими виявилися два колеса, переднє і заднє, дуетом. Ну що ж це таке справді? А все мама з її вічним... Оце ще покладу тобі баночку домашнього, де ти в Києві таке знайдеш. І на стуні оце ж напекла, і оце в мене тут лежало. Так мені вже не потрібно. А оце ще забула з минулого разу, і хрещена передала. А дитині? На дорогу попоїсти. Планувала ж виїхати так, щоб по-світлому дістатися траси Одеса-Київ. Ну, а в результаті оцих маминих ритуальних танців затрималася, забембалася. Забулася свою сумочку, повернулася, ось і маєш. Хоч дивися у дзеркало, а хоч ні. Уляна присіла біля пробитих коліс, неначе могла чимось зарадити. Гума не подавала ознак життя, і бідолашна машина лежала, привалившись поріжками до землі. Тьхути, А все так добре починалося. Торік зібралася з силами та грошима на машину, Хай не новий, але цілком пристойний ланос. Пішла на курси, отримала права, всю зиму прокаталася без жодної пригоди, хоч були і сніг, і ожеледиця. Тому, власне, і ризикнула поїхати додому на проводи самостійно, щоб не труситися в маршрутках, а головне – на стуню не мордувати. Бо, погодьтеся, одне діло їхати у власній машині, а зовсім інше – назавжди незручному сидінні автобуса. Звісно, коли йдеться про поїздку на 100 кілометрів, це не так помітно, а коли на 500 з дитиною. Отож, на трасі не гнала, у ризиковані обгони не лізла, зупинялася за потребою, а також попити кави. І все одно доїхала менш ніж за 7 годин, тобто швидше і комфортніше, ніж автобусом. Дорожче, звісно.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 Добре в Європі. Там кажуть на кожному кроці автосервіси і телефончики для виклику вмілих дядьків у чистих комбінезонах, І страхування, і врешті-решт дороги, на яких не пробувають по два колеса одночасно. Хто не курить і не п'є, і не матюкається, той юристом не стає, хай не намагається. Попри цю прописну істину, Уляна не вміла лаятися. Мабуть, тут знову винною була мама та її виховання. Отже, зняття стресу за допомогою лайки виключалося. Звісно, самотній жінці в степу під Голованівськом на машині без двох коліс личило б розплакатися, однак Уляна не застосовувала і цього всепомічного жіночого антидепресанту, бо жила сама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 Це квоктання і сльози на півгодини, а настрій і без того паскудний. Офіс? Ще рано? От коли вже точно зрозуміє, що ночуватиме у степу, можна буде послати шефу СМС-ку. Мовляв, затримуюся через форс-мажор і прошу вихідного. Добре, хоч Пасха цього року пізня, і тому немає перспективи замерзнути. Добре, що бензину півбака, і в разі чого можна ввімкнути пічку, і добре, що мама наклала з собою їжі та компотів, буде чим годувати настуньку. Тобто у житті все таки існує позитив, правду пишуть у дамських журналах. Тим часом задні двері машини розчинилися. Настуня висунула ніжку з салону, одразу вперлася ними у дорогу і здивовано запитала Ой, мамо. «А чого це земля так близько?» «Того, що ми пробили два колеса». «Два?» – здивувалася донька. «Два. Передні і задні. Правда? А як це?» Уляна знизала плечима. «Не знаю. Мабуть, хтось насипав цвяхів на дорозі. Чи наші знамениті дорожні служби не заасфальтували велику яму?» «Знамениті?» – перепитала Настуня. «А чим вони знамениті?» тим і знамениті гірко всміхнулася Уляна. І ще один позитив. Дочка в дорозі поводилася цілком самостійно. Та воно і зрозуміло, все-таки п'ять років зовсім доросла дівчинка. В минулому залишилися безкінечні пити-пісяти, що, правда, натомість з'явилося мені нудно. Але тут на допомогу прийшли забавки на телефоні, а коли від них у дорозі закачувало – то залишалися старі перевірені ігри у слова. Власне, цим вони і розважалися більшу частину подорожі. Слова на одну літеру, назви міст, їстівне, неїстівне і врешті те, що влазить у трилітрову банку. Тут існує безліч варіантів. Перевага у віці та освіті дозволяє при цьому не відриватися від дороги, що дуже важливо для молодого у сенсі стажу водія. Мала, звісно, хитрувала, до крику сперечалася. Не було такого слова, ні, не було, або вигадувала якесь карукан і заявляла, це місто в Китаї, мабуть. Уляна сміялася, приймаючи такі відповіді, а потім дозволяла переможниці з'їсти зайву цукерку. Це було дуже мило і весело. Згодом дитина задрімала, і до траси залишалося зовсім небагато а потім бац, точніше бац-бац. Настуня вибралася з салону, акуратно зачинила двері, мамина школа, і задумливо пройшлася від заднього колеса до переднього. Їй усе це було цікаво, бо машина все ще залишалася великою іграшкою, а пробиті колеса той взагалі новинкою. Перший рік якось обійшлося без цієї розваги. Так. Кумедно, по-дорослому, наморщила лоба донька. І що тепер робити? А й справді, що? Машини пролітали, не пригальмовуючи навіть із цікавості. Та і зовсім небагато було тих машин на периферійній трасі. На швидку появу якогось добродія, що не пожалкує часу на допомогу самотній жінці, сподіватися не доводилося, а перспектива самотньої ночівлі посеред степу надихала дедалі менше. Бо якщо тих, хто хоче допомогти, завжди бракує, то пограбувати, чи не дай Боже, зробити щось гірше із беззахисною жінкою охочі завжди знайдуться. Була у них на роботі офіс-менеджер, колишня вчителька, старорежимна химерна пані, як і годиться, таким персонажам сухорлява, завжди при фасоні, підкреслено акуратна та пунктуальна. Спочатку всі мали її за уродженку Львова, але згодом Уляна довідалася, що насправді Львовом там і не пахло. З рідного села під Білою церквою елегантна пані Тамара щоранку дві години маршруткою діставалася до Києва, місячи багнюку своїми вишуканими туфлями та штовхаючись у метро. Так само вона поверталася і додому, глухими провулками, без асфальту та ліхтарів, просто ідеальна жертва вуличного розбою. Так воно і сталося. Жінка потрапила до лікарні, і Уляна поїхала провідати, бо щиро симпатизувала дивакуваті вчительці. Та лежала на ліжку з пов'язкою на голові, але те, що розповіла про свою пригоду, змусило широко відкрити, просто таки вирячити очі. Напередодні ввечері пані Тамара верталася додому з Києва і дорогою зайшла до банку по гроші. Родичам за кордону, «Переказали на якісь потреби. Там її і вистежили, двоє. Вони йшли слідом, так, що їх не було видно».